Так, що обоє не виживете. Їдь за мною на підробітки в Білорусь. Там люди, як свої. не схожі на тих, як їх не можу. Мати ждуть. Як же два роти кормити? Одні легше. Курінцями прохарчується. Тужить і виглядає тебе. Так обоє пропаде пропадете вдома. От біда. Ти б заробив трохи хліба для неї. Хлопцям платять, гілки треба тягати. Ні, я до матері поїду. Як хочеш. Двоє в хаті. Ні одно, ні друге не виживе, коли харчів нема. Скорісь так. Дорогу згубив. Згубив. Три дні блукаю. Так, біда і так. Ніж довго блукати, то краще б зробив хоч на хлібину. Казатиме, що ти мій племінник. Я сам штукатур і на цегельні працював. Коли ж нема мого найму, дровороби гожусь. Хлопець дуже скучив за мамою, але мрія врадувати її заробленим хлібом перемогла. Він обернувся в родича дроворобові. Никифор Петрович або просто дядько Никифор дав хлопцю шматкованої капусти з олією і шматок перепічки. Розповів про свою попередню подорож до столиці на півночі. От де повно нашого добра, хліба і всякої живності. Все туди забране. Масло, сало, цукор, сир, булки, ну все. І був проскочив. Так не прописали. Завертай голоблі назад. Тепер і границю щільно притерли. Ми в Білорусь поїдемо. Там добрі люди. Зберегли правду і по-сусідському помагають. Адрес є. Я прямо поїхав туди. Та бач, тут понадіявся. А відкиляш ти сам? Я села Кленоточі. Підожди. Це як знак який. Чи коло вашої Кленоточі стоїть первий млин? Стоїть млин за селом. І цукроварня недалеко. Недалеко. Тата брали маляр. А віддалеко росту лісі. Його видно. І що питаю? З такої кленоточі двох бачив на цегельному заводі. Чи не ваш пічник Бережан із жінкою? Мав великі очі, голос низький і трубний. А жінка чорнява, дрібненька, як пшенична. Це наші, я знаю. От сама доля приводить, щоб я тобі переказав про Бережанів. Зустрінеш кого з односельчан, хто їх знав. Скажи, нема вже їх. На цегельню нанялися бої, де я морочився. Робота бісова, а в зуби мідну копійку тиснуть. Обіллешся в кошенячий піт, коли ж протяг, мов лядовця, прошиває кості. Там пічничиха простудилась і, хворівши, недовго вмерла. Лікарі сказали скоротечний туберкульоз. Чоловік затужив за нею тяжко, схуднув і став тонкий, як дротина. Самі очі свічками глядять. Раз, коли цеглу виносив, зірвався з дощаної стежки, впав і смерть настала в одну мить. Не мучився. Золоті душі були обоє, вона все горювала, що люди гинуть. А він напитував земляків, щось їм хотів сказати. Так і вмер. Добре, що я тобі передаю. А ти ще комусь почув про загибель пічників і посмуткував хлопець. Аж знітився. Коло того чоловіка з великими очима, що світили блакитністю, мов небесною. І коло доброї дружини його так радував спокій, ніби з весни, в новому сяїві, якого ще ніде тут немає. Збережеться воно на поляні з старими тополями, що стоять за сутінковою далечиною. Хлопець мовчав цілий день. Ось прибули до дрібної станції, оточеної лісками. Сотні заробітчан висипали на дорогу, що проїзилася крізь ясну рудаві глинища, при одягненні в свіжий мох. Лісові метри глибшали,